Zaldean mitologia hitz egiten hasten garenean lehen bizi zer den mitologia zehaztu beharko genuke? Bai, bueno, iztegiaren arabera mitologia da mitoen multzo bat, eta mitoiek sortzen dira, gizakiaren inguruan sortutako gertakariak, baigual, arrazo irik ez dizkionak bilatzen, ba, ari mito baten bidez, pertsonai mitologiko baten bidez, arraziondamendu bat, arra bat ematen saiatu dira, eta hortu mito guzti horien multzo izango olitzateke mitologia. Erregio, ere lotu daiteke, berta? Bai, bat normalki egiten dena da mitologia, hain zinako gara referentzia egin eta erlegioa garai iberriago batean ja historia konkretukik dakiguna nondin horadu zen historia guztioa iek. Hemen Euskal Herrian izaera lur du gure mitologiak, izakiarekin erlazio duten pertsona dituguen nagusi. Bai, bueno, da ezaugarri bat ematen dena indo kultura guztietan, edo gehiengoetan behintzat hori inguruko elementu naturalak izango dira mitologiaren parte. Eta jainkoiek ikutu ez direnak, gizakiaren lotzeko, ba, erdi jainko edo pertsonai erdi maiakoiek, asmatzen jaten dira gure kasuan, ba, izango litzateke jainko gorena. amalurra, elementu natural bat, baina bere pertsonifikazio izango litzateke mari, gizakiarekin erlazioa duena. Baina beti gure jeinu edo pertsonai mitologikoetan agertzen da horiko kobazulo bat, edo ibai bat, elementu naturalak gure inguruan ditugunak eta gure historiaren parte izan direnak. Esak egunetako beste gozabada, geure mitologiak, izaera animista hori duela. Bueno, badaude saldi batzuk euskalbaserrietan entzun izan dana adibidez, e, izenak duena izana duela edo hitz egiten denari buruz existitzen delako da, ezta? Horrelako esaldi batzu ditugu erreferentzia egiten dutena naiz eta. E, ez inoiz ikusi izena duenez existitzen da benetan. Ba horri deitzen zaio animista bai existentziaren e, parte hori. Geure mitologia oraintsua arte ahozko transmisioan bakarrik geure hizkuntzaren kontu gehienak Zalaxe, idatzean oso gutxi jasoa izan delako azken emender arte. Bait, ez ere guk ezagutzen ditugun lan geienak barandiaranek zituen. baina bai badaudela erdiaroko dokumentu batzuk agertzen direnak ere bai igual mito zehatz batzuk, edo batez ere destu zehatzetan, bai da adibidez larramendik ere aipatzen ditu, hainbat elementu mitologiko, baina barandiaranek aldi berean ezestatu ez egiten ditu. Tzaldean mitologia hitz egiten hasten garenean, lehenbizi zer den mitologia zehaztu beharko genuke? Bai, bueno, iztegiaren arabera mitologia da mitoen multzo bat. Eta mitoiek sortzen dira, gizakiaren inguruan sortutako gertakariak, baigual, arrazoirik ez dizkionak bilatzen, ba, Hari mito baten bidez, pertsonai mitologiko baten bidez, arrazioen damendu bat, ematen saiatu dira. Eta hortu mito guztioen multzo izango litzateke mitologia. Erlegio, ere lotu daitekena? Bai, ba, normalki egiten dena da, mitologia, Aintzinako garaitara er referentzia egin eta religioleaak garai berriago batean ja historia konkretukik dakiguna nondin noraa zen is historiai Hemen Euskal Herrian izarera lurrra du, gure mitologiak gizakkiarekin erlazi duten pertsonaaiak dituguuen nagusi. Bai, bueno, da ezaugarri bat ematen dena indoeropa kultura guztietan edo gehiengoetan beintzat, hori, e inguruko elementu naturalak izango dira mitologiaren parte eta jainkoiek ikutu ezina direnak, gizakiaren lotzeko ba, erdi jainko edo pertsonai erdi maiak asmatzen jauten dira gure kasuan, ba izango litzateke jainkosa gorena, amalurra, elementu natural bat, baina bere pertsonifikazioa izango litzateke mari, gizakiarekin erlazioa duena. Baina beti gure jeinu edo pertsonai mitologikoetan agertzen da horiko bazulo bat edo ibai bat, elementu naturalak gure inguruan ditugunak eta gure historiaren parte izan direnak. dezakegunetako beste goza bada geure mitologiak izaera animista hori duela. Bueno, badaude saldi batzuk euskal baserrietan entzun izan dana ere, adibidez, e, izenak duena izana duela edo hitz egiten denari buruz existitzen delako da, ezta? Horrelako esaldi batzu ditugu erreferentzia egiten dutena naiz eta, e, ez inoiz ikusi izena existitzen da benetan horri ba, deitzen zaio animista ba, be, existentziaren e, parte hori geure mitologia orain arte hauzko transmisioan bakarreke geure izkuntzaren kontu gehienak bezalaxe idatzian oso gutxi jasoa izan delako azken mender arte bai batez ere guk ezagutzen ditugun lan gehienak barandiaran egin zituen baina bai badaudela erdiaroko dokumentu batzuk agertzen direnak ere bai bai igual mito zehatz batzuk edo batez ere destu zehatzetan bai egia da Eta iudez, larramendik nerea aipatzen ditu, hainbat elementu mitologiko, baina barandiaranek aldi berean ezestatu egiten ditu. Amaitu da entzun gaia. Idatzi aukeratu dituzun erantzunak beheko laukietan.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 Entzun testua. Gaur idazlea Jose Mari Iturralde perlak, kolpeak, muxuak eta traizioak kontatzera etorrita. Paulino Uzkudun, Bosolari protagonista eta haren albora inguratu zirenek ere badut etokia Elberrian. Ala ere, e, liburua fikzioa da. Benetako datuak ematen ari garen arren, sortu duzuna fikzioa da. Fikzioa da, baino esan dezargatik, eh, eh hor datu irakurleak datu historikoak eh, irakurtzen dituenean, oi benetan gertatu da, nik esan dago moduan, fetxa hortan. Ano. Gero, personaje batzuk e, zien existitu, baino posible da, ba beste izen batekin eta. Eta benetako da Jose Mari boxeoak jendearengan sortzen duen pasioa edo gorrotoa. Bai. Zuri gustatzaile zaizu boxeoa. Neri batez, neri ezarrez. <laughs> baino jendeai bai, e, pensa uzkudun onostia torri zanean lehenengo aldiz Europako txapeldun, berrogei mila persona, juntzitza izkion segizioa iten, pentsa gara jartan berrogei mila persona orduan, tendeaz egon txoratu eta boseoarekin, eta are gehiago ia oza oz, ikuan gauza, etzeon telebizta, ikirratia egon gozan, eta, bueno, boseoa beti izan da oso kirol zutsua bai ikusteko eta bai parte hartzeko, ez? Ni jakimi nabadut zer da benetakoa da zer gezurretazkoa? Kontu adak, gehien bat azmatuet bueno, indet dezitxuratu, zibileko kontuekin eta hori historia batzuk itendia oso fuerteak, bereziki uzkudun tartian baldin badago Askot asko ego, egia dira esate ez, bateako nik zebilako hartxibotan, aurkitu ditu talako argazkila, ba, bea falangista jantzita metraliadora batekin, esan ez, e, naiztakize eta bakize, eta gero ze gauzak intzitun eta horrela, bakaro hor gauza batzuk, pixkate inbiardi desitxuratu, edo jarri zurrumuru mailan olako gauzak ez? Zorrumuru teknikari hauez horretarako bai, kontu txusienak esateko Oi da kontua. Ordun irakurle azkarrak jakingo du nun dijo, claro, garai hartako gauzak iten zienen gerra zibilian eta ez, ez daude argazkik momentukok. niri gauza asko kontatu ez dizkiate, kontatu ez dizkiate gertu gertuko personak Baino oi ez da jasota egunkari batean ez daude argazkirik. Ordun claro esan diote hau, hemen kontu zibiliz, claro. Beror kontzatematen ari zera eh? egunkarietan biltzen dena egia dela. Egia dela, Egaliz. bueno, gauza batzuk. <laughs> Baina, Disfrutatu duzu dokumentazioa biltzen Bai, neri beti, libro bat idazteakoan parte interesgarrien hau izatea, materiala bildu, pensatu nola egituratu, gero dana idatzi behar duzunen, japiskada aspargarri eitea. Zer jadana dukazu buruan dana estruktura guztia eta jarri batzea idazten, eta bueno, ondo pasatzezu, baino esain beste. Gaur idazlea Jose Mari Iturralde Perlak, kolpeak, muxuak eta traizioak kontatzera etorrita. Paulino Uzkudun, boseolari errezildara protagonista eta haren albora inguratu zirenek ere badut etokia Elberdian. Hala ere, e, liburua fikzioa da. Benetako datuak ematen ari garen arren, sortu duzuna fikzioa da. Fikzioa da, baino esan dezergatik, hor e, e, datu irakurleak, datu historikoak e, irakurtzen dituenean, hoi benetan gertatu da, nik esan dako moduan, fetxa hortan, ano. gero, personaje batzuk e, zien existitu baino posible da beste izen batekin eta eta benetakoa da, Josemari, bokseoak jendearen gan sortzen duen pasioa edo gorrotoa. Bai. Zuri gustatzen daizu guzeoa? Nuri batez, nuri esarrez. <laughs> baino jendeai bai, e, pensa pents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 Bileko kontuekin eta hori historia batzuk itendia oso fuerteak bereziki uzkudun tartean baldin badago Askot asko eo, egia dira esate ez, bateako nik e, zebilako hartxibotan aurkitu ditu halako argazkila ba, bea falangista jantzita metraliadora batekin esanez e, naiztakize eta bakize eta gero ze gauzak intzitun eta horrela hor ba, gauza batzuk biskate inbiardi edo jarri zurrumuru mailan horako gauzak ez? zurrumuru? teknikari hiz Kontu kontzutsuenak bai, esateko Hoise da kontua. Ordun irakurle azkarrak jakingo du non dijo, claro, garai hartako gauzak iten zienen, gerra zibilian eta ez, ez daude argazkik momentukok. niri gauza asko kontatu indizkiate, kontatu indizkiate gertu gertuko pertsonak, baina oi ez da jasota egunkari batean, ez da argazkirik. Ordun claro esan diote hau, hemen kontu zibiliz, claro. Eh, Bera bueno, kontzaten o... batean ez arae eh? egunkarietan biltzen dena egia dela. Egia dela, Gaz? bueno, gauza batzuk. <laughs> bueno. Disfrutatu duzu dokumentazioa biltzen Bai, neri beti, liburu bat idazteakoan parte interesgarrien hau izatea, materiala bildu, pensatu nola egituratu, gero dana idatzi behar duzunen ja pixka da aspargarria itea, ze dana dukazu buruan dana estruktura guztia eta jarri batzea idazten, eta bueno, ondo pasatzezu, baino esain beste. Amaitu da entzun gaia, idatzi aukeratu dituzun erantzunak beheko laukietan. hirugarren testua. Entzun gaia bi aldi zentzungo duzu. Entzuten duzun bitartean aukeratu erantzun zuzenak. Horain minutu tardi duzu galderak irakurtzeko. Irakurri galderak. hal testua. Slow telebista, Bara, nondi dai, dator kontzeptua? Andy Warhol, popartearen ikuno mm -hmm. nagusietakoa den artistak mila bederatzireunda iruro iruan egin zuen loa filmetik omen dator. Ba, ikusentunezkoen historia, meletako mugarria izan zen izan ere, bost ordu eta hogei minutuko filmea da, eta bere lagun artista aten loa filmatzen du plano bakar batean. E, irudi bakarrean, bost ordu eta hogei minutu. Geroidea horrek segida izan zuen eta oso sonatu izan zen Norbegiako egin egintzuen arekin. Bai, peste pieza oso entretenia Garria. Bueno, eh zu. Añaimosu interes Garria erebait. Imiat ideia horri jarraituta NRK en norvegiako televistak Slow TV konzeptu hau bere egin eta bergen eta kirken siriak lotzen dituen trenaren ibilbideosoa imititzen zuen. Pentsatzen paisaia bidean. 7 ordu. trenean pentsatze paisaia ze fiordo eta ginek ze ezkit ikusi baina imagina zuzen. Lo dagoen baten irudiak etengabe ikustea baino gehor mentatez. Ori NRK en norvegiako televistak bigarren mm -hmm. katetik emititu zen saioa, eta jasotako audientzia datuak menetako sorpresa izan ziren, ardura dunen zate. Katearen bataz bestekoaren oso gainekoak izan ziren, ez da gindik izugarriak izango tezina, baina bagizu bigarren kateak izaten direla pixka saioa edo beharko <tusurra> luketela. Nola baitonekin lotuta <tusurra> aipatzekoa da Japonian, arraini bat etengabe erakusten duen telebista bat ere badela. Audientziak datu ikaragarriako menditu, eh? batez ere diotenez arraini bati begire begire egotea oso oso data garria kere ezin duolako arrainontzi bat, etxeko Etxean, logelan eki? izan. Babeneta nomen da miretsia Japoniako enpresa undioietako esekutibo estresatu artean. Agian efektu himnotikoa izango du dira, ben, haipatu dugun bezala, BBC resuma batuko telebista publikoa izan da Slow TV, te, telebista Vai. geeldo moda honetara gehitu den azken telebista eta puztu handi egin godu bebezaren laugarren kateak, telebista sail bat ere prestatzen ari baita. BBCko arduradunek eh, telebista noikoak izan ez diren eh, babeno, naturaren eta bizitzaren erritmo lasaiak, Britania handiko etxeetan zabaldu nahi dituzte telebiztaren bitartez. Eh, egungo telebizat ereduetatik, Ferente, erabat, vai, erabat diferente. diferente. Eta huen elburua omen da, bizitzaren plazer txikiak eta tempoak mm haina -hmm. ba, aztuta ditugun tazer txiki hoiek, ba, bereskuratzea. Prestatzen ari diren saioen artean, ba, artisa hu ezberdinak euren lanak egiten ikusialko dira edo adibidez, Londresko National Gallery Museoan nola garbitzen duten, ikusialko izango dago, itik <laughs> beraneria oso hau iruditzen zaitu lagia irik guztagarriena eh, Ingalaterrako nabigatzen dabe Bienontzia jarraitu al izango da edo Fabrika hundietako muntai tren ikaragarri handi horiek. dira bbc 4 emitituko dituen lehen atalak, baina Ekoizleak ideia berrien biladitza. Hori da gauzen geldotasunari esker bai ikusleak normalki televistano harkabe pasatzen diren detaldi txikiak ikusi izango ditu edo hori esan dute. ekoizleek, eta benetako sentsazio gustagarriak prometitu dituzte. Televista formatu hauek kompetentziatik oso dago, baina BBCko arduradunak nahiko seguru daude formatu honekin, ze izan ere Norvegiako telebistan emititu zen treinbida jori, bai, lehena guai duguna, dugun hori bai, bai. webunean zintzilikatu zutenen bai. zu, egin eh, saio hori kontsumitu zuten ikuslegoaren legoaren euneko laua Britannia rao mentzen.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 bueno hay son <laughs> Baina oso interesgarri ere, bai. 2.000 pederazian ideia horri jarraitu eta NRK en Norbegiako telebistak eslouti di kontzeptu hau bere egin eta bergen eta kirken siriak dituen trenaren ibil bideosua imitituzuen. Pentsazen bide, ba ordu. Trenean, pentsazen paisaia zezi ordu ez dut bai. ikusi, baina imaginatzen dut zuarezko. baten irudiak o... etenga beikustea baina gau bai. bintzat, eh? bai. NRK en Norbegiako telebistaren bigarren uh -huh. katetik imitituzen, zai eta jasotako audientzia datuak benetako sorpresa izan ziren ardura dunen zate. Katearen bataz bestekoaren oso gainekoak izan ziren ez da ginde ikizugarriak izango tezina, baina bakizu bigarren kateak izaten direla pixka saio alternatiboa edo beharko luketela. Nola baitonekin dotuta <laughs> aipatzeko gada, Japonean arrañontzi bat etengabe erakusten duen telebista kate bat ere badela. Audientziak datu ikaragarriako menditu, eh? batez ere diotenez arrañontzi bati begire begire oso oso lasaigarria garria da edo ere ezin olako arrañontzi bat etxeko logelan izan, babeneetan nomen da miretsia Japoniako enpresa undioietako esekutibo estresatu artean. Agian efektu himnotiko izango du, dira, bena, dugun bezala BBC resuma batuko telebista publiko izan da, slow tv, te, telebista geeldo moda honetara gehitu den azken telebista, eta puztu handi egingo du bebezaren laugarren kateak, telebista sail bat ere prestatzen ari baita. Bebezeko arduradunek, eh, telebista noikoak izan diren eh, babeno, naturaren eta bizitzaren erritmo lasaiak Britanian etxeetan etxetan zabaldu nahi ditu telebiztaren bitartez. E, egungo telebiztaren ereduetatik Ferente, erabat, vai, erabat, erabat diferente. diferente eta buen, elburua homen da, bizitzaren plazer txikiak eta mm -hmm. tempoak, hainaztuta ba, ditugun tazer txiki hoiek, ba, bereskuratzea. Prestatzen ari diren saioen artean, ba, artisauez berdinak euren lanak egiten ikusialko dira, edo adibidez, Londresko National Gallery Museoan nola garbitzen duten ikusialko izango da, goitik <laughs> beraneria oso hau iruditzen zaitu la gairik guztagarriena. E, Ingalaterrako kanal eta nabigatzen da bilen onzia jarraitu izango da, edo fabrika hundietako muntai tren ikaragarria handioek. Ohiek dira Bbb zelauk emitituko dituen lehen atalak baina ikoizleak ideia berrian bilabiltza. hori da gauzen geldotasunari, esker ba, ikusleak normalki telebista noarkabbe pasatzen diren detail txikiak ikuusiala izango ditu edo hori esan dute, ekoizleek eta benetako sentatszio gustagarriak prometitu dituzte. Uhum. Telebista formatuhau konpeentziatikoosorun dago. baina BBCko arduradunak nahiko seguru daude format honekin ze izan ere e, Norvegiako telebistan emitituzen treinbidai hori, lehena guai patu dugun bye, hori bye. webunean zintzilikatu zuten zu, saio hori kontsumitu zuten ikuslegoaren legoaren eunek Britania Britannia rao mentzen. Amaitu da entzun gaiak. Idatzi aukeratu dituzun erantzunak beko laukietan.